але, якщо дуже захочеш, можемо влаштувати і тебе, тільки ненадовго, бо ж колись і працювати треба. Задавши ту братову репліку, я тричі голосно сплюнув через ліве плече, а тоді ще й тричі через праве. А про Василя вже он скільки років, жодної звістки. Я ж знав, тут і все ще шастері нашим лісом, та чи тільки довго, той гуяв. Міг завалити мене ще у гірчаку над потічком, просто мені більше пощастило. А тепер от ще і віддати пощастило і за Крука, і за Яворенка, і за брата Василя також. Але ж щастя колись уривається, і я подумав про це якось байдуже, наче йшлося не про мене. Напевне, про це так і треба думати. І вже... Під самим лісом я згадав про віллі, точніше, я й до того про нього не те, щоб забув, але то було наче десь на самому дні думок. Я ніби враховував його присутність і все, а тепер якось знову дуже чітко уявив його однооку видовжену фізію там, на греблі. І враз подумалося, що цей недобиток, колись ворожої нам армії, вже й справді займає частину того місця, яке колись належало братові, пригадалася наша недавня розмова. «Твоя зла пам'ять», – буркнув колишній піхотинець, – «треба пробачати». «Пробачати ворога?» – перепитав я, бо якраз чистив зброю, і вся моя увага була сконцентрована на тому. «Ворога треба також пробачати», – уточнив він тією своєю ламаною, краще я буду пробачати мертвого ворога, відповів я тоді Баварцеві. Тепер, можливо, я так не сказав би. Не знаю, чи відповів би я йому тепер взагалі що-небудь. Дурні балачки і не більше. На узлісі я знову мусив перебинтовувати ногу. Невже, окрім лісу, мене попереду нічого і не чекає? І я уявляв, той холодніший осінній ліс, і те, як ми ховаємося в скирті і просимо в крайній хаті їсти, стараючись двічі не заходити в одне і те ж село. Чи надовго нас вистачить? У великому місті, десь на сході, нам було б набагато легше заховатися. Просто вільні доведеться стати глухонімим. От і все. Глухонімим фронтовиком. А він таке фронтовик, а хіба шлях на Карпати, то не менш божевільна ідея. У Видоленку, звідки я прийшов у посадці, все ще було видно цятку тої корови, але як не придивлявся, а дідуня петлюрівця так і не побачив. Зате на тій дорозі, за горинню, що звідси від лісу також проглядалася, знову помітив людей то були жінки що верталися з поля. Проте, що сьогодні ми можемо залишити цей ліс, думалося без шалю і з кожним разом начеб з якимось полегшенням, бо враз навалилася така втома, що вже й не був упевнений, чи дійду до ставок. Відтак кинув погляд на жінок по той бік ріки, на цятку корови і поволі підвівся з трави. Опираючись на Куцестволого ППШ виліз на оплетений вже перед свілим зуниченням, крізь яке де-неде пробивалися лісові дзвіночки, бруствер ще з рову, що ним по периметру було обкопано весь ліс. У цьому місці рів був глибоким, а за ним починався світлий ясенево-березовий гай. Ліс – як завжди повернув почуття впевненості, за давньою звичкою, стараючись не залишати слідів на кротовинах, якими було густо всієне узлісся, я рушив у напрямку ставок. Щоб знав, враже, що батько скаже, опинившись у знайомому лісі, я знов, мимоволі, почав буркати собі під ніс ці завчині з ілюстрованого журналу для молодіжі «Рядки». Напевне, у цей момент я був досить зручною мішенню, але про це не думалося. Перед очима виринула картинка того,